أصحابه أجمعنا مباب صورة بخار رحمه الله بوروب باب أعزام للمسافرين إذا كانوا جماعنا وليقام كذلك بعرفة وقول المؤذنين الصلاة العفاق في الليلة الباردة أو المطيرة صورة رحمه الله قيد دير أعزام بالميهم E, cəmanat nolanda həm səfərdə də həmçinin iqamə də vermək var yəni, belə şey Yə biz keçən bu arada bu məsələtə qalın, həmçinin burada bir məsələ də buxarı artırıb və o da əgər yağışdı gündüsə, yəni pək yağışı varsa və ya soyuqdsa, əziyyət isə cəmanatı gəlməyə namaza onda evdə qılmaqlar lakin müəzzin o vaxt deyir ki, əssalatı fər rəhəl Aydın dəyir, as-salatu fər rəhal azanda əzxırdaq. Ki, bildirir ki, kim istəyir, qalabilər ələfdaq. Və burada, rəhəmiyyəllullah, e, binləşi rivayət getirir. Və məsələn, Abuzan rivayətində deyir ki, rəhəmiyyəllullah rədiyəllərin həm, deyir, Peyğəmbər səhələsində sefərdə idi. Və müəzzinin istediği azam versin, yəni namazın vaxtı gəlmişdi. Və Peyəmbər səhələsində ki, biraz dayan istəyidi, deyil ki, dəyən, biraz sərinləşdin olaq. O, bir zöhür idi. Yəni, biraz əsrə yaxın. Çox işdə olanda biraz geciktirirdilər zöhri. Əsrə yaxın sərinləşirdi. Dedir ki, əsrin vaxtı girmirdi. Aydınlığı, zöhrün vaxtı çıxmirdi. Yəni, bu cür. Və sonra, biraz keçdi, müəzzin istəyətən azan gəlisindədi ki, yenə yəni, soviyyətkinəm biraz. Yəni, qoy, hava soğulsunlar. Və üçüncüdə yenə dedir ki, Hətta bir az yaxın və qatlıqlar və sallallahu aleyhi və oxudur ki, bu istili, bu hərarət, hərarətin şiddətli, istilin şiddətli cəhənnəmin bir ə, misalıdır. Və bir misal kimdir və cəhənnəmi oxudur. Və sonra bir neçə hədis gətirib, hansı ki, biz keçmişdik, bunu oxumuşduq ki azan vermək qoyum gəlir yana. Və salavat kök, tarxır bunlar deyir ki gedin lakin azam verin, icama verin. Həmçinin iman da yaxşı olsun. O sonra burada yenə İbn Əbdəvəyhinə deyir ki bəs müəzzin necə deyirdi ki məhəsinə evinizdə qurun. Salu feir halikum. Oda ayar soyuq olanda bu olar. Tabi ki tüm bir felaketler zəttə ondur. Yani eziyət olanda evdə kılma olar. Aynın dəyin. Sırr-ı Rahməlullah, gurur bâb həl yətətəbdə'l müəzzin fəhu həhuna və və həhuna və həl yəntəfidu fəl-əzəm. Yani müəzzin. Azam verende gəlç çevrilə o tarafa, bu tarafa yoksa yok. Yani azam verende fırlanmalıdır. O mesirətək əhəl-ı və burada bir-iki nə əsər gətirir. Əsər gətirir və deyir ki, bir bilav azam verəndə parmaqlarını qoyardı qulağına. Bələ. Yəni, gəlib ki, şəhədət parmaqları. Bəzlərinlə fərqi yoxdur. Yəni, bu hikmət nədədir bu, qulaqları tutanda azam verəmək və həm bu səsə kömək eləyir. Aynındır, səsi idara liməyə. Hamsinin əgər uzaqdan görürlər ki, azan yox eşidilmir. Görürlər ki, uzaqdan biri bələdiyyanıb. Artıq o işarədir ki, məhzən azan verir. Uzaqdakılar görürlər onu. Səsini eşidən əsərlərdə bilirlər ki, məhzən artıq azan verir. Ayındır. Vəlakin, müxalib sonra İbn-i Aməlin əsərin gətirir ki, İbn-i Aməl isə qoymazdı, qulağına azam verəndə. Bunu göstərir ki, bu əməl vacib deyil. Aydındır ki, məsələn, əlin qulağını qoymayıb azam versə düzdür. Aydın mı? Düzdür. Və sonra həmçinin, burada bir-iki nə əsərdə gətirib ki, heç İbrahim nə ki, həşk nə olmaz dastımasız azan verməkdir əsmasını salaməmir. Əsora Aişə rədiyəllahu anha rivayətini gətirib, İbrahimə (Allah) belə ki, Peygamber sallallahu əleyhi və səlləmə zikr etməyə heç nə olmazdı. Hər dəfə zikr eləyirdi, həm Cünub Allah halda, həm belə. Anam Cünub Allah bir dəfə peyğəmbər Kuran oxudu, amma zikr eləyirdi. Özü Onu da Quran oxumalı olmaz. Amma başqa şey elmi olar. Misal zikirdir, elmli kitab oxumalı və s. Və sonra burada Əbul Hayifan ərbaytində deyir ki, o atasından deyir ki, qilalı gördüyü ə, azam verəndə üzün çevirirdi sağa-sola. Və təbii ki, bunu da verməyi sağa-sola bu odur ki, səs gəyit çatsın. Ki, qılaq, və biliriz ki, qolaq, o mikrofonlar yapıydıyim, rahatdır bu məsələ. İndi bu dönmək vacib dəyil. İndi verirsen mikrofonla burdan minare de çıxırsan, bütün hər yanaşı dəyil. Yəni, hikmət bunda idi. Və bəzlə irad eləyə bilər ki, yaxşıbəsiz, azanda dəyirsən ki, həy yarad çağırırsan namazı və ahirədə ki, səllə fyrir hərqə, evlizə kulu. Biraz elə bir ziddiyyət Bu azamın tamamlayan sözlərdir, lakin sonra deyirsən ki, azan ümumiyyətlə bildirmək ki, namazın vaxtı girib, hə? Sonra deyirsən ki, həşt namaz qılın azan bu, artıq söz öl, artıq çünki nə üçün? Artıq sözdə öl, çünki şəriət icazı deyib, belə deməyə olar. Yani, artıq söyləyir, olur ki, azan deməyə, şəriət deməyib. Aynındır, şəriət deməyib. Necə biri deyir, adamlardan deyir ki, bəz e, sizin məscəddə Başqa adlar qoymursunuz, lakin qamətlərin adını çəkirsiniz, azamlar. Yəni, mələzim qəddi qamətlərin sələ deyir, bu deyir ki qamətlərin adını çəkirsiniz azamlar. Lakin Yəni, azamda altı şeylər dünə olmaz və ki, şəriət izazı verən şeylər məsəl qoymalıdır. O səbər rəhmətlər başqaçılar davam edir, qalsın gələn dəstərin məsələ, Allah bilir.